Idag är väl den 13 juni 2008. Det är en fredag i varje fall. Skolavslutning. Och eh, eh, nu har vi gått så långt in i den här agendan att de flesta, jag tror att många människor kan se vid det här laget. Jag tror det är därför jag har att jag hörde att det, hör det blir en rusning. Av trafik till vaken.se eh, Och jag tror att det beror på att eh, folk börjar förstå att det är någonting som sker i världen. Även i Sverige. Förut så har människor som pratat om konspirationsteori sett som eh, eh, ja, idioter. D den här podcasten som jag har. Som jag gör nu alltså. Den finns alltså tillgänglig på två ställen dels via matteerik.com, m a t t e r i K.COM och dels via svenskinternetradio.blogspot.com och eh, jag brukar lyssna på Alan Watt som finns på cuttingthroughthematrix.com och jag rekommenderar varmt, enormt varmt, Allan Watts information. Han är den enda som jag har sett som kan verkligen eh, förklara det här på ett bra sätt. Vad som håller på att hända i världen. Det stämmer väldigt bra överens med det som jag själv ser från mina erfarenheter. Folk jag har känt, som har jobbat inom myndighetspositioner och saker som händer att jag bor och sådär. Så att det här är. Det, det alla mord pratar om det. Det är inga vilda fantasier. Och idéer utan det är. Verkligen något som. Som händer. Det finns också en enorm. Massa böcker att läsa om det här. Men det kan vara lite sent. Att, att läsa nu kanske. Efteråt. men Det kan vara roligt för folk också. Kanske att förstå. Framförallt de som har. Som har gått i det obligatoriska skolsystemet där man får lära sig en massa saker som inte är sant om samhället. Det är också väldigt många religioner nu som, som kommer fram. Och även via de officiella konspirationssajterna i Sverige som Vakum.se och Red Ice Creation. Så finns det alltså mycket New Age-religioner. Som när man pratar om folk tror på reinkarnation eller de tror på någonting. Och då ska man vara medveten om att de här New Age-religionerna de är alltså finansierade och av de som ligger bakom den nya världsordningen. Och det kan man spåra i vissa fall. Alan bort på CuttingThroughTheMatrix.com går igenom det här väldigt... Det är väldigt intressant att och förstå när man lyssnar på honom när han... Och sen man kan läsa om det också en hel del. Men, men det är svårt att ställa in i på, på, på någon kvart sådär utan det är väl mer att man ska lägga ner en livstid ungefär på att läsa. Eh, Allan Wort har ju satt sig in i eh, alla religioner som finns i världen. Som har funnits i världen också. Han är enormt beläst i alla religioner. Dessutom har han en läkarexamen. Så han känner till en hel del om, eh, alltså, om läkarvården. För läkarvården är ju ett, en del av den konspiration som finns mot mänskligheten, där man faktiskt mördar människor fullständigt lagligen med läkares hjälp och det här är inte enstaka fall utan det det sker i att man attackerar hälsan det sker i cirka procent 99 av den svenska befolkningen redan vid födseln, ja eller efter några månader med vaccinationer. Och, och det här fortsätter sedan under hela uppväxttiden. Där man attackerar eh, människan. Sakta men säkert ta död på den. I Sverige kan man kalla, man kan kalla den en, en långsam död som, som svenskarna går till mötes. Tack vare läkarvården. Det här är alltså finansierat av internationella organisationer och skattemedel så vi finansierar vår egen död. Men äh, människor väljer ändå att sitta och titta på sin sin tv och tro på det som sägs på tv-apparaten. Äh, för de vill inte tro något annat. Och dessutom så får de sin amfetaminkick från att titta på skärmen. Men jag själv har ju upplevt ju den här perioden som. Ett ögonblick. Jo, jag själv upplever ju den här perioden som ganska lugn på så sätt att, att jag, jag, jag förstår det som händer. Jag, de konflikter jag har i mitt liv är kontakt med andra människor som fortfarande lever i nivå ett av verkligheten alltså att de tror på det som sägs på tv och jag känner personligen själv då människor som är totalt indoktrinerade i nivå ett av verkligheten Faktiskt på, jag skulle beskriva det på som en religiös fanatism äldre människor som tittar på tv varje kväll. Läser tidningen konstant. Och är konstant på radion för att lyssna på det senaste. Så enormt fixerade är de vid nyheterna. Och de tror. De är totalt indoktrinerade. Så totalt När jag, jag försökte ju först då väcka upp de här människorna. Som, som, som lever relativt nära mig. I mitt liv. När jag förstod. Den största förståelsen kom faktiskt. När jag, när jag kom i kontakt med Alan Watt. Cutting Through the Matrix. För då, det var då alla pusselbitar. Började läggas på plats. Och jag liksom förstod allting. För att innan så hade liksom 11 september. Var en separat bit. Och den här konspirationsteorin. Hade liksom varit en. Någonting som stod ut som. Måste förklaras och det fanns en massa olika teorier kring hur det förklarades. Det fanns judarna och det fanns de här kriminella sektionerna av USA och sådär. Och sen börjar man ju se att det fanns en okult metodik bakom det här. Deras val av datum och så vidare. Att de följde så att säga. Precis som en seriemördare följer. Lägger spår efter sig. Eller följer vissa mönster. Så följde de också. Som ett språk eller som. ja Som en religion var det faktiskt. Som de följde. Och, men sen när jag kom i kontakt med alla av Så förstod jag vad det handlade om. Då, då, då, då, då gick allting upp för mig. Och alla pusselbitar. Hamna på sin rätta plats. Och, och, och då försökte jag förklara för de här människorna, och det resulterade i att de blev aggressiva mot mig. Så att man ska se upp med, med, med människor som lever på nivå ett av verkligheten och inte har vaknat upp eh, till sanningen. Eh, de, eh, de. De kan alltså. Precis som i filmen The Matrix, där du ser den här röda kvinnan som drar pistol. Så det är precis så folk är emot den, vissa människor. Och jag har ju valt sedan dess då att inte väcka upp de här människorna, att, inte, att, inte, att försöka att inte prata om det här med dem. För, för att på så sätt har jag kunnat få en någorlunda vettig kontakt med de här människorna. Eh, men eh, problemet kvarstår nu när den här agendan börjar träda i kraft tydligare och, och de fortfarande går ju inte, jag, jag skulle aldrig försöka väcka upp dem igen problemet är att de, att de börjar bli de desperata och börjar få för sig saker och, och, och då börjar kan det gå ut över mig så att säga, för att jag har en viss eh, samarbete med dem så att säga så kan jag så att säga, så, så därför så, så har det blivit konflikter i mitt liv lite att liksom eh, ha att göra med folk som inte känner till verkligheten, som inte vet verkligheten. Och jag skulle också säga att det finns olika nivåer av uppvaknande hos folk. Eh, det finns de som inte har vaknat upp alls och de ska man se upp med. Framförallt de som är, har en manisk fixering vid nyheterna. Och blir aggressiva när du börjar ifrågasätta nyheterna. Sådana människor ska du akta dig för. Du ska inte störa dem. Låt dem leva i sin värld. Ända tills de dör. För att det finns ingen hopp på något annat sätt för de här varelserna. Det måste vara något som kommer från dem. Att de vill höra sanningen. Sen finns det de som har... Som har vaknat upp till hälfte september. Och där har du en massa olika människor. Och en massa olika typer av uppvaknanden. Men sen finns det de som, som följer. Som har sen fallit tillbaka i en ny typ av sömn. Som inte har klarat av att uppleva sanningen. Vilket är att vi lever i ett rent helvete. Där vi kontrolleras precis som djur och slaktas av de som styr världen. Eh, så att säga vi, vi behandlas som en bonde behandlar sina får. Vissa människor kan inte hantera den här sanningen eh, om världen. Att, att, att vi faktiskt har att vi dödas sakta men säkert av de som som vi tror hjälper oss och tar hand om oss. Det vill säga myndigheter eh, och myndigheter är bara liksom de som vi ser men det finns personer för myndigheter gör bara som de, de följer regler och lagar va? och det är de som gör de här reglerna och lagarna som är de verkliga eh, så att säga fåraherdarna och, och det här görs på en, idag på en internationell nivå till exempel den här idén att man skulle eh, kriminalisera koldioxid det hittar man på i en think tank som heter Club of Rome. Och det finns ingen sanning i det här. Koldioxid är det mest hälsosamma som finns på jorden. Men man har valt att göra det här. För man vet att med repetition. Och med hjälp av media. Så kan man övertyga få fåren om precis vad som helst. Precis som man använder Pavlovs metoder. Så att det här är en vetenskap. Och den tillämpas hela tiden. Mot mänskligheten och eh, eh, det funkar ju på, på de flesta det, jag pratar om människor som är fullständigt eh, indoktrinerade i den här gröna Gaia-religionen och som liksom försöker att bli av med sina skuldkänslor genom att de eh, eh, äter mindre kött eller... eller gör något annat, förstår du? De är totalt troende. Eh, och... Eh, ja, det är liksom... Eh, det här är folk som... som inte har vaknat upp, så att säga. Men det finns även bland folk som har vaknat upp till 11 september så finns det folk som väljer att gå tillbaka... I en religiös tro för att de klarar inte av att hantera sanningen som är så helvetisk. Tanken att de alltså lever i ett rent helvete som är sanningen. Och eh, de här människorna de väljer ofta att gå in i en religion där de kan tro att de kommer återfödas och så vidare. För, för att det på något sätt ger dem då eh, hoppet så att säga. Det ger dem hoppet. Hur ska de annars kunna få hopp? När de förstår att de inte har någon kontroll över att styra, att styra över sin framtid. Att demokratin var en lögn och sådär. Jo, de väljer en religion. Och det här finns det väldigt många människor idag. Och det finns också, tror jag, människor som alltså jobbar för den nya världsordningen. Som väljer att komma ut uh, som ledare för, i Sverige och internationellt, väljer att komma ut som ledare för konspirationsteorier som, som sanningstid sökare eller sanningsmänniskor och som sen försöker leda in folk i religionerna som svar på problemet. För att det finns alltså skrivet i från Royal Institute of International Affairs i Study of History av Arnold Toynbee som är publicerad av Royal Institute. Finns det skrivet hur man tidigare i sådana här tider av problem har tack vare att man lanserat Religioner samtidigt som har varit lätta för eh, folket att, eh, att smälta, så att säga, som har varit, som inte behövt något större intellektuell förmåga för att förstå. Så har man kunnat kontrollera människorna trots att man har mördat dem. Exakta men säkert. Så att, så att religioner har en enorm viktig funktion för den världsordningen. Vi har haft det allt genom historien. När vi går tillbaka i tiden så ser vi att det bara var religioner som styrde samhället och prästerna som styrde samhället. Och egentligen så är det ingen skillnad. Eh, när det gäller det mänskliga psyket så har inga förändringar skett och därför så funkar religioner precis lika bra idag. Framförallt om de är auktoriserade och det är de alltså vissa av de här religionerna är auktoriserade och skyddade så att de ska kunna användas för att förslava mänskligheten och vad man gör är så att man skapar ett man skapar ett likriktat tänkande eftersom man kontrollerar de som har skapat religionen och de som styr den så kan man också kontrollera vart fåren går så att säga eftersom fåren alltid följer fåraheden och det är inget sammanträffade att Jesus kallades fåraheden Eh, för att vi är fåren så att säga. De som tror på en religion är alla får. Ja, nu regnar det väldigt mycket här, så jag kanske måste ta en paus faktiskt. Eh, ett ögonblick.